western yeah you want western this is western <laughs>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 Hola, hola, hola. Quines grana, quines ganes tenia d'arribar en aquest punt. En aquesta alçada estem a uns 100 quilòmetres de la Terra, a pocs quilòmetres de l'espai exterior. És per on volarem a partir d'ara, on esperem fer tota la volta en poc menys de dues hores, rebaixant tots els registres fins a la data d'avui, millorant fins i tot el temps de Willy Fogg, que va estar-hi 80 no others, no. Dias, buitante, dias. Mi vuelta al mundo vai empezar. Son ochenta días, son ochenta nada más. La nostra tàctica per guiar-nos, vaja, no té cap secret, és la tàctica que fem servir habitualment i que data d'avui mai ens ha portat cap problema i que, per tant, arribareu a l'hora que vam quedar a l'inici d'aquest viatge intergalàctic. És la de que esperarem a que passi el Berguedà per ficar-nos-hi dins! No, no, no avui dissabte 8 de juny de 2013 són les 12 i 35 minuts les 12 i les 12 i 35 minuts amb una temperatura de 12.9 graus centígrads amb una humitat del 86% i una pressió atmosfèrica de 10.10.6 hectopascals benvinguts avui al final la punteria pim pam pum pel 107.3 de la vostra FM que vostès facin, facin és tan sols una miqueta d'informació busqueu un objectiu i acosteu-vos-hi lo juro, vais a flipar no sé si voleu un refresc o potser una cerveseta una estrella, perdó però pel que fa al tema refresc el que vulgueu, però pel que fa al tema de la cerveseta, aquí i ara en aquests moments tenim de tots els tipus menys una estrella se'ns han acabat les que ens quedaven les van llançar a l'espai exterior. Vaja, com cada any, així contribuïm, això sí, de manera totalment desinteressada, sense esperar res a canvi, en el nostre jardinet estel·lar! I és que com un gra de sorra, perdó, som com un gra de sorra en un desert, com una gamba, ai, perdó, com una gota d'aigua en el mar, com una fulla en un bosc, com un semàfor en abast, com una mosca al cap d'una zebra en el Parc Nacional del Serengeti. No som res. Bé, així es podrien dir moltes altres cosetes, sinó... No, i si no, com una vegada em va dir un amic meu, si volem saber qui som, anem al costat de les cataractes del Niágara, això sí, a dalt de tot, i fotem un pipí com Déu mana, eh? I diu que ens donarem compte de qui som. De qui som, no sé, però cap on anem, sí. ja ara pensareu, Déu-n'hi-do, deu ja ser l'únic que ho sap. Doncs sí, i no tan sols sé cap on vaig, sinó que hi vaig directe. Vaja, tingués tan segur el sorteig de la Loteria de Nadal. Doncs mireu, ara mateix anem de dreta a buscar un número de loteria. Però què dic, uh, un número de loteria. El que anem, el que anem de dreta a posar és la canzoneta que si no ens menjarem una ens menjarem això, ens menjarem una bronca del director. Avui hem triat una cançó d'Estils Force Firs es titula Sod. Esperem que us agradi. Salutacions cordials! Show, show. Bé, eh, ara en aquests moments, tres quarts d'una de del matí, nosaltres començarem aquest programa que en teoria fins ara podem no ens han anat ni a compte, però que parlarem d'esports, esports, entitats esportives, i cosetes que tinguin relació amb el, doncs, amb el motor també, amb, el, amb qualsevol, qualsevol curs, amb qualsevol esforç físic. Avui parlarem, a partir de la una, parlarem amb una entitat que un moment, ara us ho busco. Eh, parlarem amb Joan Pérez Nos us l'àlia si en el descobrirà ella que és dels motards del foc eh? fan la tercera matinal demà aquí Gironella parlarem amb ella a partir de la 1 i 5 també tenim una entrevista concertada amb Josep Maria Ambrado, que... que feia molt temps que no la teníem i que teníem moltes ganes de que estigués aquí en el programa d'esports, eh? representant també doncs, el món dels ral·lis. Eh? Per què no? Perquè nosaltres som uns fans també dels ral·lis. Bon, si més, no, aquell Albert, aquell, aquell, aquell que té gas a les venes. Eh? De gas, de gasolina. Perdó, gasolina. Té gasolina a les venes. I també hi ha el Josep Vilardell, que també li agrada prou, eh? sí. això de la gasolina a les venes. Bé, nosaltres ara parlarem de... A part de tot això, començarem parlant de la penya blaugrana de Berga... ...que celebra l'aniversari amb la trobada comarcal. El seu 40è aniversari, la penya blaugrana de Berga... ...actua com a anfitriona de la 22è trobada comarcal... ...de les Penyes del Bages, Berguedà i Cerdanya. El programa d'actes comença avui a les 17 hores... ...a la plaça Viladomat, amb la festa infantil... ...que inclourà un castell infable per als nens... I els que hi vagin amb una samarreta del Barça tindran regal sorpresa. Des de les 22 hi haurà un ball amb el grup Cafet Trio. Serà a la jornada de diumenge quan ja se celebrin els actes centrals des de les 12 del migdia, amb concentració de penyes a la plaça de la Creu. Es farà la desfilada de penyes amb el lliurament de corbatins i es presentarà tot seguit el que és la restauració que s'ha portat a terme pel monument o del monument del Barça. El dinar de Germanó a les 14 hores serà a l'Hotel Berga Park. D'altra banda, l'actual delegat al Consell de Penyes, Ramon Burniol, encapçala la nova candidatura i els seus vicepresidents previstos són Toni Valverde, Antoni Negro, Josep Aranda, en Jordi Vall-Tresorer i Manuel Malo com a secretari. Bon dia, Mariona. Molt bon dia. Bon dia, Jaume. Bon dia. Bon dia, Josep Vilaradell. Bon Tot a punt? Sí. <ríe> Us enganxat amb les manos a la massa, més aviat amb la massa a la boca ja, eh? <ríe> Molt bé, eh, escolteu-me, doncs, Jaume, mira, ara són... Eh, falten 11 minuts per la una, imagina't, mm. quin pilot de temps, no? Sempre Hem deu acost... del temps per a nosaltres. Sempre acostumats a partir de la una rescatar temes de, de, de l'agenda i, i arribant a les dues a la... avui crec que no amb esprint, esprintant, eh? creus que no avui? avui que... va, segur que no esperem que no, avui tocarem ja temes de la gent abans de la una, eh? que ho sàpiguen els nostres oients perquè sempre pensen, no, a partir em, de em una. sents tu? jo perfectament jo no, jo no em sento molt no? no? no, jo et sento prou bé, eh, jo, home et sento prou bé aviam, mi fica el micro una mica al costat Uh, bé, bueno, ara una mica. Sé que no, no havia bé. costat tant. Potser et fiques molt de canto i llavors el d'allòs. Mariona! Mariona! Sí? Uh, escolta, uh, avui tindràs la teva secció després de l'entrevista de la setmana passada. Eh? I de què parlarem? Del, sedentari del sedentarisme. De del sedentarisme. És a dir, trekking. Trekking. Però, clar, trekking és un mot anglès que, que refereix al significat de caminar per la muntanya val? Uh -huh. però nosaltres uh, per, si volem dir-ho bé hem de dir sedentarisme val? Ah, sí, és sí, diu sedentarisme perquè pràcticament uh, uh, tu camines o, o corres per la muntanya o, o pel camp però per camins o senders per això es diu sedentarisme uh -huh. molt bé, uh, suposo que hi ha d'haver molts, molts, molts, molts apartats no?, dintre del trekking i el sedentarisme uh -huh. seria un d'ells Sí. Bueno, doncs avui tocarà amb el tema del sedentarisme, eh? sona una, una altra cosa això? Eh? Em sona... Sí, són com, com formes d'excursionisme o d'antanyisme. Sí, no? Els prehistòrics <laughs> van passar de ser... Aquells que es mullin d'allò a ser sedentaris. Bueno, no. Sí, això, com, a, a, com, quan eren, com es diu, nòmades, van sí. passar a ser de sedentaris. Sí, sedentaris, que feien el, el, camp, el petit camp, una petita casa i ja. Sí, sí. Ah, exacte. Doncs sona de tema així. Josep, i del bàsquet t'adaventaré una coseta. Sí. La bruixa estarà pendent del proper mes fins a mitjans de juliol de si Burgos i Lucentum Malacan que dijous va aconseguir el seu lloc esportiu a la l'ACB reuneixen els diners necessaris per saltar a la màxima categoria am, Burgos, ay, uh, Lucentum.c perquè allà va estar fa anys a l'ACB recentment potser el sí. No se t'accent gaire, eh, Josep? Més accent Ara? ara. Què deies? Sí, ara doncs això, que l'ofentem potser té els diners burgos, no ho sé. A més a més, eh, ja hem de fer bé que és el Blancos de roda, que estava molt malament, que no, no tenia diners per pagar fitxes, que potser haurà de baixar. Aviam, aviam, doncs després en parlarem amb l'agenda del bàsquet. El que sí que començarem ara, Jaume, és amb l'agenda dels darts. Què et sembla? Vale. Doncs, eh, com ho vam dir la setmana passada? Club eh... de darts. <laughs> jo ja no me'n recordo. Bueno, darts, lliga, lliga divisió d'honor. Aquí està equivocat, tu tens bé, novena jornada, Jaume? Descansa, no? De... Sí, no, no sé si descansa o s'acaba la temporada? No, el club d'Arts de la Xarxa descansa, igual que tots els altres equips de la Lliga Divisió d'Honor. Avui sí que començarem i farem una mica de, de, de recordatori... Uah, quina pinya el micro que li he donat eh, de recordatòria a totes les entitats esportives ja que s'han acabat, ja que estan en la classificació i potser no sé si tindrem temps de dir-ne més eh, el programa el, que serà l'últim, eh, el programa que ve serà l'últim programa d'aquesta temporada del TAP Esports és oh, una si... pena, no? Bueno, sí, és una pena, però bueno, bé... però, bueno comences vacances i, i pues, l'any que ve pues, començarem una altra vegada aquest enorme viatge mm. Que no passat... hi podré ser la setmana que ve. No hi podràs ser l'últim. No podràs descomidar-te. Estic de viatge amb el col·le. Uh. A, a on? A Itàlia. Uh. Oh, molt bé, ne No hi vagis, no hi vagis. Has estat voltant per tota la galàxia i ara a Itàlia Ai, que no. què és? És un granet de sorra. Itàlia un parat a la galàxia. <laughs> molt bé, Josep, doncs, bueno, doncs mira, podràs descomidar-te avui, ja, de, de la gent que ens escolta. Jaume, eh, doncs això que deiem. Uh, anem a la l'agenda de l'embol? No, ah, l'agenda no, la l'agenda no, la classificació de l'embol, eh? Uh, doncs com dèiem, en l'últim programa no sé, perquè tindrem l'agenda de l'embol, tindrem les fèmines, i tot va bé, tindrem les fèmines que van guanyar el campionat de Lliga l'any 74, tindrem l'entrenador també de l'embol d'aquest any, eh? el que estava entrenant i que en teoria es renovarà i entrenarà l'embol aquest any que ve, i també a la presidenta, l'Alan Vol. Tindrem moltes dones aquí. Bé, el Josep eh, Vilar-dell, sentim molt per tu. Però, bueno, bueno però dir que... Ja veuràs la foto. Aquesta setmana estàvem fent els treballs de recerca eh? de quart d'ESOL. Sí. una setmana per fer un treball de recerca. I uns a la meva casa hem fet sobre l'esport a porreig. I parlaven de cada esport que hi ha, el tenis, tots. Uh -huh. Molt bé que ens passin si el treball si sí. Si exactament, sí senyor molt bé Mariona, aquí ha estat hàbil uh, doncs uh, anem a repassar doncs, la classificació de l'embol Berga ja potser segurament, no, sí que ho repassarem perquè si la setmana que ja tenim amb ells segurament que algun moment o altre en parlarem de la classificació d'aquest any ha fet el Berga en bol eh, de l'equip de la tercera catalana preferent senyor masculina primera fase eh, estava en el, instal·lada en el grup B a molta Nos... va acabar quina posició ja, La 14ena. Quans punts? 26. No, masses, eh? Eh, Això no. són partits jugats. Perdó, partits és jugats. És que no estan posat els números. Sí, és igual, ja, Tu di tu malament jo, eh? Partits jugats. 26. 26, 26 partits jugats, em va guanyar un. Un em va patar, empatar. Dos. I em va perdre 23. Uh, quants gols a favors va fer? 487. I en contra 708. Quants punts totals? Menys 200... No, no, no. <ríe> bueno, això són els gols de diferència eh? Va acabar amb... ah, 221 Va acabar menys 221 gols de diferència no? uh, Quants punts? 4, eh? 4 punts per l'embol Tot i això, no passa res La setmana que ve en parlarem amb ells I no passa res perquè estan molt contents Estan fent una gran escola d'embol Per la propera temporada molt, Molts nanos i moltes noies Que es volen dedicar O si més no, passar l'estona Amb aquest esport, l'handbol. I 56, 4 minuts per passar la publicitat, 4 minuts per arribar a la 1 i 4 minuts que tenim per parlar de bàsquet, eh? I ja comencem bé, perquè sempre ens passa el mateix. Uh, Josep Belardell, bon dia una altra vegada. No sé, gent. Bon dia. Va, per com comencem? Per com vulguis, pel porreig, per, per com vulguis. Comencem pel porreig, després fem l'equip de la capital, del Berga, llavors passem a... hi ha ja, equips majors, eh? D'acord, bueno, ja t'ho vaig la setmana passada que s'havia acabat Si vols et dic que ja hem quedat esportit... Sí, repassem Això. les classificacions Perquè no sé, la setmana que ve si tampoc hi ets Tampoc podrem repassar classificacions de bàsquet Per tant vale. Tercera catalana, el Femení Han acabat onzenes, ets, aquí, amb eh, onzenes En 26 partits jugats 7 de guanyats i 19 de perduts I han aconseguit un total de 37 punts molt bé el sots 21 masculí nivell B2 a uh, nivell B2 o bé nivell B, ha quedat també 11è, 28 partits jugats, dos menys que la resta, no sé per què uh, i n'ha guanyat 11 i n'ha perdut 17. i ha fet un, un total, ha aconseguit un total de 39 punts. Llavores el Juniorúni femenique que era la seva primera temporada com a Juniorúnis i que ja vam explicar durant tota la temporada que només tenien dos jugadors deúnis, han acabat setzenes amb un partit guanyat i 29 de perduts, un total de 30 partits ja han aconseguit. I llavors el cadet eh, masculí nivell B2 han, aconseguit... han acabat 600, han guanyat 7 partits, n'han perdut 9 i han aconseguit un total de 23 punts. L'infantil masculí nivell C2 ha acabat quart amb 12 partits jugats, 7 de guanyats i 5 de perduts hi ha aconsegut un total de 19 punts i el prèmi eh, a cada tercer de 10, o sigui molt bona temporada en la seu primera com a federats. Molt bé. Eh, ha jugat un total d'11 partits, n'ha guanyat, eh, no, ha guanyat 11 partits, n'ha perdut 7 i ha aconsegut un total de 29 punts. Molt bé. Aquesta sí és la del futbol, ai, del bàsquet Porreig, sí, vale? Ara anem a repassejar-smo l'agenda del bàsquet Berga i tornem després Josep amb equips superiors. Eh? Vale. Uh, començarem pel bàsquet femení i parlarem de la SOTS 21 femení nivell A, grup 2, trentena no, trentena jornada, no, ja s'ha acabat, eh? parlarem de la, de la classificació del SOTS 21 femení. Vale. Uh, quina, uh, quina classificació? Una classificació, perdó, deixeu-me recordar-vos eh, que una classificació uh, del nivell A, grup 2, que va encapçalar el Jaume... O sigui, el que va guanyar. El que va guanyar. El Barça. El Barça. Sant Feliuenc va dir el, el Josep, eh, que es tractava d'aquest equip. No, era el Barça. Barça. I el Verga va quedar, quina posició? Vuitena. Vuitena. Amb quants partits jugats? 26. Quants ha guanyat? 13. Quants de perduts? 13. I punts totals? 1.281. Oh. I punts en contra? Ah. Sí, punts en contra? 1.200. En... 1.200. 1.200. Uh, punts totals 39. 39 i ara parlarem del bàsquet masculí primera catalana l'equip de primera catalana que estava el teníem instal·lat en el grup 2 Jaume i es tractava de l'informer bàsquet verga uh, una classificació que va guanyar Jaume aquí a l'AESC Ramon Llull. A AESC Ramon Llull. Uh, L'informe el... de bàsquetberga va acabar? Quart. Quart. Uh, amb quants partits jugats? 30. Uh, partits guanyats? 19. Partits perduts? 11. 11. Canastes a favor? 200... Oh. Ai, 2.139, ara que no em sortia. I canastes en I canastes en contra? 2040. Quants punts en total? 49. Amb 49 punts i quarta la classificació per un lloc, eh? per, un, per, per una per una victòria no es va classificar per una victòria o per uns punts de més o menys que tenia desfavorables amb el Sant Fruitós del Bages. En aquest cas, doncs, el bàsquet Berga queda instal·lat, quedarà instal·lat a la temporada que ve, una altra vegada, a la primera catalana. Albert, com... Ai, Albert, Josep, com dèiem? Doncs uh, això del, uh, del bàsquetment res, eh? Els alecantins han de pagar menys diners i no estan surmesos a cap condició de no pujar per l'acord del 2012 amb el Canàries, segons va ratificar ahir l'associació de clubs. que hi havia una mica de martem això, eh? Que van dir que no podien, van dir que baixar perquè no tenien diners. També el que podria passar al cas que deies tu ara del, de l'altre equip del Blancos de Rueda. Doncs això, jo crec que el Burgos no, no el conec, bueno, no conec gaire, si tinc no de ser sé sincer no gaire, però sé que la Cànedi ha jugat, va baixar, però jo crec que ara té els diners. No ho sé, ja es veurà. Ahà. sí, es veu diners. Es veu que té diners. Uh, tens alguna altra cosa del Manresa? El Manresa... Doncs no. Bueno, sí, bueno... van explicar l'altre dia que hi havia rumors que Manca ah, la l'Ada Manga acabaria al Madrid. Ah, l'Ada Manga acabaria mal el Madrid. No sé. La setmana passada vaig anar a Manresa, allà al passeig feien... Uh, uh, alguna d'entitats esportives, i havia el bàsquet i em vaig fer la foto amb dos farals, dos gegants. Gegants. Dos gegants. Sí, sí, era dos gegants, eh? un ros i l'altre negre, eh? Totalment, jo al mig. Ah, sí. El... Però no se'm veia jo, bé. eh? El, el, el, el negre era molt molt, alt, molt, molt, molt malalt. I era prim. Molt alt i prim, sí. Era, és un que es diu I una... Codi. Codi. I l'altre sí. era el Rasmussen, em sembla mi, un molt rosset. Era com es diu el... Hòstia, no sortirà. Crec. No era el Rasmussen? No et sona? Res? No sé, no sé. És, bueno, sí, ehm, sí, sí, per aquí anava, eh? Sí, sí. sí. Dic, hòstia, ah, em puc fer una foto amb vosaltres? Diu, sí, sí. I després, quan vaig acabar, em demanava 5 euros. Dic, hòstia, 5 euros, i em diu, no, no, és broma. No. Ha, <laughs> <laughs> <laughs> eh, Bueno, doncs, en fi, eh, estaven allà, i em vaig fer la foto amb ells. Eh, també hi ha valls, valls d'això, ara que deies del tema del hangam al Madrid. També hi ha el Hasselin, que se'n va a jugar a Puerto Rico, eh? I Manresa negocia la seva desvinculació. El pivot de l'ex l'exbruixador disputarà la Lliga Caribenya enrolat a les files del conjunt dels brujos de Guayanà. Hi ha, tot, hi ha tot la Lliga, no? Los bruixadors se'n van amb brujos de Guayamà. Sí. Bueno, hosti, sí. sigui que passa de bruixos a bruixots, no? Sí, sí, sí. Li, li aniran a desmuntar l'equip amb Manresa, Exactament. encara. Sí, sí. Una altra coseta pel Manresa, Eh? Eh, una vegada el River Andorra ha quedat fora de la competició sense possibilitats d'ascendir aquest dissabte passat, eh? El director esportiu de la Bruixa d'Or, Pere Capdevila, s'entrevistarà amb el tècnic Joan Peña-Rolla per poder valorar les possibilitats que hi ha de fitxar -lo. Perquè sigui el substitut de Jaume Ponsarnau. Sí, que el Matrió Fuent Labrada també està interessat en ell. En contra, exactament. Eh, el tècnic té una temporada més per això de contacte amb el River Andorra, però la seva sortida podria ser factible. Ahir el diari Marca publicava l'interès del, del front labrada per Peña Rolla. Altres aspirants a la banqueta per això del Manresa estan buscant d'altra gent ja, d'altres candidats i serien Borja Comenja, que no sí, és una recerca. Agustí Julve, Nacho Lezcano i Josep Maria Barrocal. Jo no em sona cap, bé, no, a cap És més complicat que la recerca de l'arca perduda, doncs. Sí, sí, A part de l'Agustí Julve que deu ser algú com va més bien entrenador que el... Agustí, Agustí si? Julve. Ostres, aquest com es deia Albert Julbe com es deia l'altre hi un entrenador que es deia sí, així el coneixes però, Agustí ara m'estàs m'estàs fent ductant. ja ho buscaré em sembla em sona moltíssim que l'Agustí Julbe eh? aquest és uh, el cos tècnic del Xavier Pasqual ah d'aquí del Barça sí ho buscaré ho buscaré perquè no n'estic del tot seguir però em sona moltíssim molt bé Josep doncs vinga ja pots començar amb la resta d'equips no sé com hagués sí. trucar algun altre tema de la Matresa oh, uh, Bruixador perdó Bruixa d'Or no em sona res més si doncs vinga si vols, bueno, parlo una mica de fer bé del que ha passat aquesta setmana. Vinga, fot-li. Jo posaré musiqueta i tot a un. Vale. To... Doncs això, que el Barça i el Madrid van passar a final, sense, sense molestar-se gaire, contra el Kai Saragossa, tercer classificat del Lliga, que ha acabat al final, i el Herbalife, que ha acabat quart, no? O sigui, bueno, doncs, uns equips que han sigut una miqueta de revelació. Uh, el Barça va tenir algun problema en els prim dos primers partits del Pau però el segon se'l va treure molt bé i el va ser una miqueta al contrari tot i que l'últim quart va per la falta d'armari del caixa cosa potser la clavar, però tot i que el Caixa va un bon equip potser se li comença a desmuntar veient les temporades el Pablo Aguilar, Pablo Aguilar marxa i bueno, ja s'anirà veient doncs al final, no sé al final, doncs direm el mateix que sempre que guanyarà el que més bé sàpiga administrar els moments claus són tots, tots equips, uns... ah, sí. són tots dos equips. Són tots uns grans equips que, potser a Madrid, eh, no sé, es deia al principi de temporada que era més bo col·lectivament, però a vegades s'han anat posant les piles i ara jo crec que estan a nivell igual. Ja jo crec que inclús, inclús aquesta final potser es va transformar més amb les antigues finals, que hi havia en aquells piques entre catalans i espanyols, diguem-ho d'alguna manera, eh? una mica poder per la sensació de que aquest tema d'independentisme que tenim aquí a Catalunya potser el fa una mica més, que no s'hauria de barrejar eh, amb no, aquest no, tema, no. Però, però sé que abans hi havia moltes picabaralles amb aquests partits, les finals eren, eren o sigui, de molts bolets, molts bolets i, i va passar com un període de temps que eh, com si el bàsquet hagués passat una mica més suau sí, més suau com diguem que no, no tingués aquell boom com tenia com va tenir en aquella època, no? que quasi, quasi estic parlant en blanc i negre. Sí, sí, ja sé que vols sí, època, potser, Naches o la Sí, sí, que hi havia moltes picabaralles i sí, el públic sí. molt hi calent. I... Final, I una final que van acabar com de puny. Sí. Ara me'n recordo. Sí. Com sí. I no sé, final. potser encara no, però potser no sé, amb aquest temes em fa... donar dóna impressió una miqueta així, no? Aviam, jo penso que ah, des d'aquest any, des de que el Camp Nou crida independència a minut 17, um, bueno, al minut Uh, 1714 117 sí. en 14 segons sí. el Barça també, el, el Camp Nou també s'hi va cridar el, el Nou Congost també s'hi cridava ai, el, el Camp Nou, Palau Braurana o sigui, això pot escafar una miqueta però has de pensar que el, el, el Reyes, el Llull el Rudi uh, aquests són amics del Navarro el Sada aquests que són companys de selecció i potser això no ho no farà tant i a més el Madrid té el, el Rudi, que és català, bueno, el mallorquí... El, bueno, sí que són de les illes, però bueno, no, sé. no ho sé. Bueno, ja, eh, eh, ja es veurà, ja sí. es veurà. Molt bé, Josep, alguna cosa més? Sí, bueno, NBH al final va passar a Miami, eh, eh. perquè al bueno, final no va ser gaire cosa, i vam guanyar de, de 15 o una cosa així, 4-3. I sí, la final va començar ahir, es va, es va disputar el primer partit, i va guanyar Spurs amb una canasta Tony Parker. Bueno, com faltava poc, guanyar-los amb els Spurs, va fer una canasta una miqueta inversablar, que s'hi va ficar i aquí es va trencar una miqueta el partit i va guanyar de quatre. Hola la Toni Parker, eh? Molt bé. Doncs Josep, moltes ah, gràcies. Ah, sí? Bueno, Més? i jo, uh, Marc que potser no jugarà l'europeu. Ah, sí? Bueno. Ha comentat alguna cosa. Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies. Aquí tancarem ja el bàsquet, perquè tu tampoc hi seràs. Que si casi ho parlarem, potser algun fet puntual, si passa alguna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 o sintonia de Ràdio Porretx Emissora Municipal. La primera emissora del Barcadà. be bé, bé, la 1 minuts i com dèiem abans de... Bé, bueno, el moment de començar el programa que parlaríem amb... Eh, parlarem d'aquesta tercera matinal dels que organitzen Mòtars del Foc i el fan a Gironella eh, parlarem, doncs eh, amb el telèfon que han trobat aquí de penjat en el programa ell és Joan Pérez, àlies eh, àlies, si vol, ja ho dirà ell Joan Pérez, bon dia Hola, bon dia, àlies Espinete àlies Espinete, aquí el tenim molt de gust, eh, que estiguis aquí en el programa Eh, gràcies a vosaltres per trucar se per interessar-vos per aquesta tercera matinal. Bé, bueno, la veritat és que havíem parlat, havien parlat una mica amb el Ramon Serra, no, Ramon... Ah, no me'n recordo, ara eh? com es diu el segon Castanyer? Castanyer, perdó. Castanyer, Ramon Castanyer, havíem parlat i dit «Oh, això que encara falta molt!» I mira, revisant el Facebook, revisant el Facebook aquesta setmana, dic «Oita, mira, el diumenge fan aquesta gent, fan aquesta tercera trobada, oi?» Sí, que guanyes la tercera... La segona va ser l'any passat aquí a Porreig, concretament. Uh -huh. I la primera fa dos anys a Berga, allà al càmping de Berga. Ah, o sigui que es va variant, no? Sí, com que som del Berguedà, cada any intentem fer un poble diferent. Sí. Perquè així tots els pobles tinguin... Bueno, tinguin l'assistència la, nostra, també senyor, tinguis l'ambient, no?, allà de, de aquesta, de, dels mòtars, eh?, que jo m'encanta, m'agrada, eh? Um, a Gironella, uh, començarà a les 9 del matí a la plaça Estació, oi? Eh, correcte, a la plaça d'estació a les 9 del matí, en cas de que fes mal temps, aquest matí estava, bueno, estàvem tots una mica... Cagats. Eh, ara ara veiem que el temps ha canviat bastant, gràcies a Déu, sí. però en cas de mal temps, tenim també, el doncs, ajuntament de Gironella ens ha cedit el cap a favor, en cas de mal temps ho podem fer dins del local vull dir que també fet es farà igual la festa plogui o no plogui i és farà igual està obert a tot tipus de motos sí, a tot tipus de motos inclús tindrem bastantes motos clàssiques cotxes d'època clàssics també en tinc confirmats bastants mm -hmm. i pot venir esmorzar tothom no, no cal tenir moto eh? tothom qui vulgui venir està obert a tothom esmorzarà i volguda per tothom inclús aquest any hem llogat un castell inflable perquè la canalla també puguin gaudir de la festa. Molt bé, o sigui, a vegades fins vas allà i dius «Hòstia, o sigui, què em fas del nen?» <ríe> Bueno, per dir d'alguna manera, no? O si sigui, és «papa, papa» o «mama», «mama», i dius «pàstia, el castell allà i podran anar a saltar una estoneta», que estan de conten... contents, bueno... Més que nosaltres amb sí. l'esmorzar, eh? Sí, sí, no? aquest any, ja et dic, la canalla poden venir i tindran el castell, crec, crec recordar, a partir de dos quarts uh -huh. i fins a dos quarts o dues de la tarda podran saltar tant com vulguin. Però bueno, l'esmorzar començarà a les 9 de matí? Sí, l'esmorzar és a partir de les 9 fins a les 11. Fins a les 11, d'acord. Llavors, què sí. es farem? Allà, llavors, a les 11 fem una ruta, que marxarem cap aquí a Cal Ramon, suposo que la majoria de la gent ho coneix, cap oh. al cantó de Sagàs. Sí. De Sagàs anem al banc, allà... És per allà, acudarem... les piscines, tot allò d'allà, no? Eh, correcte, com si anéssim cap a la Guàrdia. Sí, senyor. Llavors ens anem cap a la carretera que baixa de Prats, si no, ella... Oh. Allà anem fins al banc, allà concretament al el bar Els Caçadors, que ens ha col·laborat amb nosaltres oferint-nos l'aperitiu. Allà farem un aperitiu i d'allà tenirem cap a Cal Rosal, i de Cal Rosol cap a Gironelló un altre cop, on ens espera un altre aperitiu. Molt bé, molt bé. I, escolta, i, i, i, bueno, i això serà únicament per la gent de, que, que, fa, que va amb moto no, bueno, això és per tothom el qui tregui inscripció, tothom podrà gaudir de tot de la ruta però, però com anirà fent la ruta, amb el cotxe? sí, sí ah, venir eh, cotxe, eh, el... sí, inclús cotxes clàssics i motos clàssiques i ja anirem a una velocitat molt ui ja ha vingut tirat molt bé, a una velocitat que tothom podrà seguir eh? Per aquí, sí, sí, aquí, sí. Estip, aquí Joan estic veient que hi ha un bike country Sí, tenim molts grangers del Barguerà, que també cada any ens col·laboren, junt amb l'Spic era Jordi Garrit, que ja també és el tercer cop que serà amb nosaltres, i ells emanitzen el que és el tema de música, el tema de ball, i tot això hi ha, ja, doncs, quan marxem a la ruta hi haurà ball country, i haurà música durant tot el matí. Això Això el local blat o a la plaça de Girona, depèn d'on es faigui. De no, fet, no, si fa bon temps es a la plaça de l'estació. A la plaça de l'estació, tot això, i si no, al local, local d'Ablat. De únicament en cas de mal temps. O sigui, al Vall Contri, mentre es duri a la ruta, els aperitius i l'esmorzar, i al Vall Contri estarà instal·lat a Gironella. Sí, estarà instal·lat la plaça de l'estació, perquè contem que faci bon temps, uh -huh. i tothom pot anar ballar, tothom, qui vulgui, pot anar ballar. Hi haurà el servei de bat, hi haurà tot. Molt bé. Doncs, pues, Joan... Eh... Moltes gràcies. Per sí, fens en per trocais, sabeu convidats. Per fens en 5 cèntims d'això. Escolta, i això a quin preu estarà al eh, tornar al al el... jo vull vinc, m'agrada molt la botifarra. i un fuí, un fot d'altra de botifarra, que em costarà. Va, si vols només van i la boluga 5 euros. 5 euros €, entrepa i una sí. cervesa, per exemple. Exacte, però si vols fer tot complet, són 7 euros. Perdó. 7 euros. 7 tot euros, complet, tot ja. complert. Amb pica-piques, una samarreta commemorativa, pels 250 primers inscrits, ja. Carai, i això, això tot complert que representa? Els dos aperitius i l'entrepà i, ja. i la beguda. I la samarreta, més a més, de regal. I a més a més la samarreta, 7 euros, mare de Déu! <laughs> bueno, eh, doncs... I a dins d'aquesta bossa també hi ha un obsequi de Mafre, que també ha col·laborat amb nosaltres, Mafre i Jaonella, ah. que des d'aquí també els vull agrair la col·laboració. Molt bé. I també, també hi ha un obsequi de, de Malfre Gironella, que també ens ha ajudat molt, i esperem que tenir una carpa d'ells allà, per assolçar a la gent. Doncs pues molt bé, Joan. Moltes gràcies una altra per atendre la trucada de Ràdio Porreig. I fes-nos cinc cèntims d'aquesta aquest, tercera... Tercera, com diu vosaltres? Matinal. Tercera matinal que organitzen els motards del foc. Moltes gràcies, Joan. Que vagi molt bé. Molta sort, bé. demà. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adeu. You stole a piece of my time Was it in Demà, Gironella, eh? la tercera matinal, molt del foc, eh? pot anar-hi tothom, vaigui amb cotxe, vaigui amb moto, 7 euros t'entra tot, els dos apariteus, la rota, l'esmorzar, la Coca-Cola, un, un regal, una camiseta i l'altre regal que posa... Ara no me'n recordo, m'ho ha quedat malament, eh? em dic algun altre que no toca. Doncs ja ho sabeu, demà a les 9 del matí, ben bé a la plaça Estació o, si plou, al local del blat... Enyorances raonables Jaume, l'Albert ens, ens ha demanat, com sempre, 3 minutets Diu cada ha canviar l'oli <laughs> Diu que ha de canviar l'oli del cotxe eh, Doncs abans de fer la primera part del motor Saps de què podríem parlar nosaltres? De futbol sala? No, jo parlaria d'això I què és d'això, no? Futbol sala Futbol sala Futbol sal a les últimes entitats que encara estan en vida. Futbol sal a femení. Començarem primer en divisió femenina. També es va acabar. En quina posició va acabar el Gironella, Jaume? Ara ho has de comptar, eh? A la setena... 10. A la setena, perquè estàs comptant dos per un, eh? és igual. Ah. A la setena, a la setena posició futbol, se la gira on ella. Quants partits... Eh, amb... amb quants punts, perdó? 40. 40 punts, eh? Eh, doncs no sé, eh, Avui per això el Gironella, eh, futbol sala femení, juga Rubí, una semifinal de la Copa Catalunya a la darrera de les competicions que afrontaran els jugadors del futbol sala Gironella després de participar a la Lliga Estatal i a la Copa de la Reina. Les noies de Robert Careda tenen aquesta tarda a partir de les 4 el partit de semifinals de Copa Catalunya. Serà el terreny de joc del Rubí i el conjunt que s'imposi s'enfrontarà a la final als Centelles i amb pista per determinar cal recordar que el Centelles també ha disputat la primera divisió femenina aquest curs tot i que no ha pogut evitar el descens de categoria mm -hmm. tercera femenina grup 2 29a jornada i penúltima futbol sala trens Cacerres, Molins 99 club de futbol sala el camp on jugaran aquest partit pavelló municipal de Cacerres doncs, eh. L'Arbit no el tenim Doncs precisament aquest partit serà avui A partir de dos quarts de cinc a Cacerres Anem a pel masculí, Jaume. Tercera divisió territorial grup 3, 22ª jornada. Bueno, ja es va acabar, perdó, ja es va acabar, es va acabar la 22ª jornada, però tenim... Quan eh, bueno, teníem instal·lat el futbol sala jardineria Corriu Cacerres B? Onzena. Onzena. Quants punts? 10. Amb 10 punts a l'11ª posició que va ocupar el futbol sala jardineria Corriu Cacerres B. L'Albert encara em demana un minut més, es veu que no se li acaba de collar el, el, el caragol aquell que va sota el càrter, eh? I vellivert una mica d'oli. Fica la Junta, Albert, fica la Junta! Segona divisió territorial, grup 2, 26 en jornada. I última. Palau, Barcelona, sembla que es penya, diu. Penya, penya. Ah, penya, Barcelona, barcelonista, Palau Soliter i plegabans i la Pobla de Lillet, club de futbol Sala. A quin camp jugaran aquest partit? El pavelló municipal... El pabelló poliesportiu municipal, Maria Víctor. I l'àrbitre... Rubén Jiménez Cañete Precisament la penya barcelonista Palau Solità i plegament serà... El rival és el rival de la Pobla de Lillet. Per què? Per què? Per què diem això? Doncs no perquè la Pobla de Lillet marxa a la novena posició. La penya barcelonista, Palau, va solitant plegaments, una posició per sobre, va a la vuitena. En total, 29-30-31, dos punts de diferència. Si la Pobla de Lillet guanyés aquest partit, es instal·laria en una vuitena posició. Molt, molt, molt, però que molt bé l'equip de la Pobla de Lillet. Club de Futbol Sala, aquest any, a la segona divisió territorial... Tornem-la a posar. Sí o no. Està bé, eh? Potem sí. quatre tiros. Digue'm, Mariona. Què dius? Tu creus que l'hem de tornar a posar? Sí, no, perquè clar, és... estem parlant de futbol sala. Clar. clar no? I a més a més, doncs, parlarem de la primera divisió territorial del grup 4, 26 ena jornada. I última... Quina has dit? La primera divisió territorial. Va bé. Bar Micasa, futbol sala, centre d'esports. Bar Micasa. Què més? Bé. Bé. Bé. Va bé, no, ell? El bar Micasa. I el Club Futbol Sala Ciutat de Berga. Molt bé, doncs el Club Futbol Sala Ciutat de Berga, que visitarà el bar de Micasa, eh? uh, avui al uh, B, per això, eh? Uh, el camp... Micasa. No, és broma. El teu, Jaume, o la meva? El bar de Micasa. El camp Municipal Sant Josep. El Povell Municipal Sant Josep. Pilar Maitre... L'àrbitre Antonio Castejón Pérez. El club futbol està la ciutat de Berga, que està a les posicions de descens. No sabem ni ho si guanyant aquest partit podria donar opció a salvar-se. De moment ho té molt magre. lo que sí que ha de fer és mirar de guanyar el bar de mi casa Això serà avui a partir de les 3 de la tarda. Següent, Jaume. Futbol està la péssima Gineca Serres. I... Riera de Cornellà a EJB. EJB? El B val... vol dir que és el segon aquí Ah, vale. Ja anava a no sé què vol dir. Això del licor. Va, eh? Camp. Camp. <ríe> Pavelló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Joaquim Campo Campoblanx. Joaquim Campoblanx. Uh, mm, aviam. Eh... Uh... Aquest partit es jugarà que tenim la classificació bueno, el futbol s'ha de la peça Imàgin que està a la setena posició um, amunt la zona molt tranquil·leta amb 30 punts li queda que regreste aquest partit no ha de patir per res no com els seus companys dels de la ciutat de Berga que sí que haurien de mirar de guanyar i veure que fa l'altre per poder-se arribar a salvar Aquest partit de Cacerres es jugarà avui a partir de les 6 de la tarda I l'últim, la preferent catalana grup 3, 25ena jornada i última Castellà Futbol Salà Vaganès A quin camp es jugarà? Pavelló Municipal Joaquim Blomer I l'àrbitre? Ovidio Mayor de Morruy, el meu vei <ríe> El Vaganès també que marxa amb una còmoda novena posició, una gran temporada també per a ells, amb 30 punts no ha de patir per res Aquest partit es jugarà avui a Castellà a partir de dos quarts de Albert, Albert, sisplau, vols venir, ja? Eh? Escalafoc! Ja, fes que farem, sí, foc Albert, fan, porta l'aigua, porta l'estintor. Doncs, solta, mentre esperem l'albert perquè, no, compte, no, perquè acaba mai, foc, no acaba mai, no acaba mai, no entenc, no acaba mai. Eh, parlarem del futbol femení, Jaume, que mirem la... Aquesta. La classificació. Les... Exacte, i repasarem la classificació, perquè sí que el futbol ha acabat tot aquí a la comarca del Bòrgada, eh? parlarem primer de tot del futbol femení, com fem sempre. Eh? Som elefants amb aquest tema. Segona divisió femenina. Estaven instal·lades al grup 4 els dos equips que teníem. Amb una classificació que va guanyar Sant Quirze de Besora, Unió Deportiva B, amb quants punts? El... Amb 8. No, I el Mont Major? No, no, Aquesta està bé, Jaume. Què? No, no, no, no, no. Dic, amb una, amb una classificació que vam capçalar Sant Quirze, Besora, ah. Besorra Besorra Unem Deportiva B un Quants punts? A punt 70 70 punts <ríe> Partits jugats? 28, ai 26 26, quants va guanyar? 23 En va petar 1 Hòstia, en va, va perdre 2 Molt bé, avui eh? hi ha temporada Sant Quirze de Besorra, eh Jaume? Sí, sí, sí. Uh, la vuitena sí, sí. uh, posició que trobem el al... El Porret. Club esportiu a la vuitena posició, quants punts? 29. Quants partits jugats? 26. Uh, guanyats? 9. Empatats? 2. I perduts? 15. Molt bé, l'altre equip representant de la comarca del Berguedà, qui és qui era Jaume? Al Montmajor. Que és la seva primera temporada, eh? Mm. No sé què dius, Josep, un moment... imprimir Té problemes amb el cargol, no troba cap junta, li va perdent l'oli i la qüestió és que l'Albert no pot venir, té el càrter reforadat. Com deia Jaume, el Montmajor es deies? El Montmajor va 12 amb 20 punts. 12 amb 20 punts. Va acabar, va acabar, diguem, va acabar 12 amb 20 punts. Partits jugats? 26. Guanyats? 5. Empatats? 5. Perduts? 16. Doncs ja sabeu, eh? la classificació a porreig, vuitè eh? i major Futbol Club perquè fa al futbol femení d'aquesta temporada. Come on, come on, Mariona, Hola. Fem, fem la teva secció... Mentre Albert eh, no sé si volen buscar un altre cargol eh, poden, tenen temps d'anar a la forateria a buscar la Junta Mariona, sí? Sí, sí, però m'ha tingut la, la meva sintonia Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo n'he buscat una, una, unes quantes, mira Aviam N'he buscat una Què és l'Alvis? Sí Molt bé no. Hosti, Mariona, com et fas, eh? Uh, Mariona, alguna, alguna altra cosa més? Yeah, yeah. Oh, Molt bona, eh? Hosti, tu, quins records! Aquelles borratxeres, allà al mig de la pista, que trepitjava tothom. Sembla que estiguessis al pass de Sant Pere fent un But salt de plens. Que... Can... A l'hora de dir que hi tant de fons. Tu només es feia falta un cafè per acabar de treure-ho tot. Mariona, vale, ja està bé, no? Aviam, sí. aquestes són les les teves, les teves propostes, per candidates... Pels, si faré sedentarisme per avui si... parlaré de, de, de sedentarisme i, i he pensant a, perquè veia que està mirant un, una entrevista sobre Kil Kilian Jornet sí. sobre uh, el, el seu esport no? que és el skydiving que és córrer cu per muntanyes no i he pensat, bueno, potser aquí no hi podem arribar al nivell de Kilian Jornet però podem començar per fer sedentarisme i ens hi podem animar i podem uh, trobar totes aquestes connexions amb la natura i podem fer les nostres històries, saps, mentals i ens podem com buidar no, d'alguna manera Molt bé, Mariona, em sembla molt bé per això sí que et sembla molt si um, um, que hem explicar, us acabem d'explicar el centrisme després de la publicitat segona part! D'acord! Residència Sart Montmartre de de Porreig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 Mariona. Hola. Mariona. Marioneta. Molt bon dia, audiència de Ràdio Porreig. Avui començaré a explicar en primer una introducció sobre el sedentarisme i continuaré fent uh, alguna pinzellada sobre la creació i manteniment dels senders, que, uh, que és una, una manera de, de donar gràcies a la Federació Espanya. Uh, d'esports i de, de muntanya i d'escalada que fan una molt bona feina i per animar-vos a, a vosaltres a sortir de casa encara que, fa, que faci calor o núvol o, o caiguin quatre gotes per sempre està bé i ara començaré fent un, un incís Bé, el sedentarisme és una activitat física o esport que consisteix en caminar a l'aire lliure generalment gaudint de camins o senders marcats per tal de gaudir de, de, de la natura, com no, els paisatges i els seus elements d'interès històric i cultural. Es considera una de les formes d'excursionisme o muntanyisme, oberta al gran públic perquè no necessita una gran preparació física o tècnica, o sigui, és perfecte per, per començar si, si no fas gaire esport, o no és que sigui el teu, doncs no passa res, Ho pots fer igualment, no hi ha cap tipus de problema. El traçat de, sen de senders eviten eh, tant i com, i com poden el pas per de carreteres i camins asfaltats, ja que la gràcia és poder estar a l'aire lliure absolutament amb el contacte pur no? de, de, de l'entorn, de la natura, com ja hem dit. Així com, eh, també habiten desnivells que suposen una ascensió, saets, perquè pot ser, no sé sigui, Aquí en tenim uns quants, perquè som a muntanya a muntanya, com pot ser el tren que a Cames puja a Caral o Sant Pere de Madrona, però, però m -m normalment ho habiten. Jo ho veiem observant quan anarem, per exemple, a Vià a l'església de Santa Maria d'Aviar, o passem per Graugers o per Cacerres, són més aviat uns, uns camins de, de, de senders, més quiet plans. I parlant de senders, com és la seva creació i manteniment? Doncs bé, la creació i marcatge dels senders acostuma a ser iniciativa D entitats excursionistes i ajuntaments i ens de promoció turística. Però la seva homogulació depèn d'organismes superiors. A nivell europeu, l'organisme encarregat és la European Rainbows Association, la ERA, entitat que fixa grans itineraris a partir de, de grans recorreguts marcats per les entitats locals. Són els senders europeus de gran recorregut. Amb de, denominació d'estat eh, espanyol, en, la, en el nostre cas, les diferents federacions d'excursionistes o de muntanya fixen els senders dins de l'àmbit del seu territori. Uh, complementàriament amb la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, que és la FEDME. I bé, que si, si apunteu a la, a la seva web podreu veure diferents recorreguts material bàsic per exemple si us animeu a fer escalada i mai n'heu fet si aneu ben preparats i sabeu exactament els passos que heu de seguir no, no és una cosa per la qual hauríeu de patir per exemple si anem per exemple, al club d'esquí Bargadà i demaneu informació també us en donarien i també podríeu organitzar-vos en grups per a, a realitzar aquest tipus d'activitats els països catalans hi ha una xarxa de sanders molt extensa creada a partir de la iniciativa d'Enric, de Aguadé i Sans que l'any 1973 remarca els primers trams a Catalunya. Actualment, aquesta xarxa està mantinguda per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la Federació d'Esports de Catalunya i Esclada del País Valencià també, i també la de Balear, la de Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, és a dir, Déu-n'hi-do, tot el que tenim, i val la pena aprofitar-ho, nois. Els països catalans m -m manquen d'un model de senyalització de senders, oficial promogut des, de de la, des, bueno, des dels dins públics, més carrer. És veritat, eh? perquè aquí, a, a, a, per exemple a la Berguedà, tenim un munt de camins i senders que són meravellosos, i que potser no coneixem perquè no estan marcats o perquè no, no, tenim, no, no tenim el costum d'anar-los a fer i sempre agafem els, els típics, no? I, bueno, és qüestió de vosaltres explorar. Molt bé, i, Mariona. I, i, i, i això, això les federacions aquestes que has comentat, doncs eh, poden agafar molts folletons que guiaran per aquests camins, no? Per aconseguir una fita o una altra. Però, perdona, ho pots repetir? És que, és que no et sento... Dono que, que la federació, pots anar a aquestes federacions de, de muntanya, d'això de, de, de caminar, jo que parlaves, i, i allà poden trobar molts, molts folletons que fiquen els, els diferents recorreguts que poden trobar, amb diferents camins, diferents llocs i, i totes aquestes coses, oi? Sí, sí. Sí, sí, perdona, que, que t'he tallat, oi? Perdó. No, no, no, ja estàs això. Bueno, Mariona, doncs pues, vinga, uh, deixem aquí. Sí, sí, més que res, era fer aquesta pinçada allà d'hi prou. Molt bé, perquè l'Albert ja ha arribat. L'Albert ha arribat, ha canviat ja Mi -mi la junta del càrter. Mi haurem de tancar la porta. El passa que em sembla que s'ha trobat algun percance que l'han fet parar i tot. No fas <supos> alguna cosa, A l'altre, la xifra, i no parla. com el torno, no? No, no? S'ha que s'ha boquilla la coïda, i i te n'has que Viva España, viva el rei, viva la ley. Vamos a soplar de forma sin interrelativa. Vale, vale. No, una vez que deje de lo vas a meter a aire. Porque nos da error. No va a ayudar, tío. estaba construyendo la mona? Me ha pasado la madre. Me ha pegado algo. Me ha pegado ahí a la pared. Me ha aparecido. Porque ahora metió con él. Ahora conmigo la pared. Sopla de forma continuada. Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Pisa, soplazo fuerte. Para, para, para. que, que no pare. Que no dejes que empieces a soplar, no te la prueba porque uno va a dar error. Pero bueno. una vez y probadas manos y cuando vale triple shot te va a ir Venga, sopla. Ay, para. Para, a ver, Bueno, okay. me he trovato una cosa similar. No acabava de trobar el cargol que tocava, Bert. Era un mètric 8 i hem posat mètric 10 no acabava de trobar... Total, que la merda de la màquina s'ha penjat, home! M'acaso un nen tota la informació allà intregravada i se'ns ha... se'ns ha evaporat, no hem bufat. Més tarda que no en ca. tenim una segona secció molt forta, ja, Bert, hem d'anar per feina, eh? Sort que heu fet bastanta feina, no? Té la tela però bueno, tenim una entrevista eh? Sí, tenim secció. una entrevista a la secció i sort que fet bastanta feina bueno, eh, Comencem parlant, nois, en aquesta primera secció recordant bones notícies eh, aquí al Berguedà, casa nostra recordant la victòria de Marc Coma en el ratll de Sardenya, la sisena victòria del pilot de Vià que era puntuable recordem per la Copa del Món de Rally Cross Cromtree i que va guanyar doncs, amb un ampli marge eh, en l'edició doncs, aquest any. S'ha consolidat, a més a més, el camp davant del Mundial, després de que hagi guanyat les tres proves que s'han disputat fins ara, sí, a Abu Dhabi, Qatar i Cerdanya. Sí, jo ho té, però no, no, no, no diu gaire res, diguem en aquests campionats. No, només diu el de cara aquest, eh? Sí, sí que és curiós, sí. Només diu el Descartes. Eh, jo no me'n recordo què ha quedat i com que no hem pogut treure la informació, doncs no sé si el Poncema que anava tercer, diria, l'etapa del dimecres, dimarts, dimecres, no em sembla que anava tercer, no estic segur. Però bé, bueno, eh, el Marc va, va apretar sobretot la tercera i la quarta etapa on va ser, on va, ser, on va treure l'avantatge i a partir d'aquí doncs, més de 100 minuts d'avantatge sobre el portuguès Paulo González, que va ser segon i doncs, també destacar, eh, a part de la victòria del marc que està destacadíssim en aquest Mundial que torna a estar fort i que es prepara de cara al Dakar, el bon paper del motociclisme català eh, de Joan Pedrero en aquest cas, eh, amb una veta eh, va patronitzar un excel·lent ratlli que el va situar al tercer lloc final de la classificació, per això és que, crec que el Sildepre va ser quart o cinquè i bueno, també dir que va ser per primera vegada un podi doncs, del Mundial el del Joan Pedrero eh, i que s'ha estrenat amb tres victòries d'etapa Tres victòries d'etapa. Uh, qui no va poder completar la prova va ser Jordi Viladoms, en gasgas -gas, que va patir una forta caiguda a la quarta i la penúltima etapa. O sigui, dues etapes va caure Jordi Viladoms i que el va obligar doncs, a abandonar. Com deia, el Marc va dir que havia, les sensacions eren bones, que aquest any sí que s'ha pogut preparar bé de cara, de cara aquesta prova, que està en una bona línia, que l'equip treballa fantàstic i que tot, de moment, va sobre rodes. Per tant, quan comencem la temporada, eh, ja ens podem parlar amb el Marc, i, i evidentment, penso que t'ho anà a guanyar aquest Mundial de Cross Conti, i, i, i l'objectiu d'ell una vegada més serà el Dakar i també hem de recordar doncs, eh, aquesta sintonia que tens ara eh, perquè és la de motocross eh? sí, Correcte, el circuit de motocross del Busquet de Pons va ser l'escenari de la cinquena prova del campionat d'Espanya de motocross i simplement evidentment el que hem de dir doncs, que hi havia alguns dels pilots bergadans però que aquestes categories eren MX1, MX2 i Master i el pilot mundialista José Antonio Butrón amb una KTM, doncs, va ser el gran protagonista del dia Uh, va aconseguir uh, a la sèrie de MXu van portar a la victòria de MXU i també el superfinal, Una superfinal que competien els 20 millors de cada manga. Per tant, els 20 millors passaven al superfinal i en aquesta superfinal competien uh, tots per guanyar. Va ser Butron qui va guanyar evidentment la, la final, la superfinal i més a més també va aconseguir la volta ràpida. per, per tant èxit, Per això és un pilot mundialista eh, evident. C uh, pilots bergadans es van colar en aquesta superfinal entre ells tres es van, van classificar dos no es van classificar uh, d'aquesta superfinal el 8è classificat podem destacar Cristian Oliva amb una MX2 del motoclub Baix Berguedà la 17ena posició de Simió Obac també de, amb una KTM en aquest cas del motoclub Baix Berguedà i uh, Oriol uh, 28ena posició per Oriol Oliva amb una Kawasaki. no van acabar ni Joan Noguera ni Francesc Mataró aquests van haver d'abandonar i ara parlem de motociclisme eh, també hem de repassar el que va passar la setmana passada al, al circuit de Montsen eh, dues coses destacables eh, els tifòsis es van quedar sense Valentino Rossi a la primera volta i un cap de setmana per oblidar el de Marc Màrquet, que va tornar a caure en la, en la cursa de diumenge. Pel de més, en moto 3, doncs jo diria que una cursa igualadíssima altre cop, com ve sent ser en habitual amb moto 3, és molt maco veure les curses de moto 3. Yeah. Si us agrada una miqueta les motos, en moto 3 us aficionareu moltíssim, perquè és que tot els rato estan enganxats, sí, senyora, tot el rato, és eh? molt un, maco. Passa un, es passa, es passa, es passa el rebuf, eh? aquí i allà, sí, sí. és molt maco la cursa de moto 3. Maverick Vinyali es validarà bona part de la cursa, però final la victòria va ser, doncs, per uh, Luis Salom, mm. seguit d'Àlex Rins i de Maverick Vinyales. ha el Mundial com el tenim, Josep? Bueno, primer el Vinyales amb 106 punts. Quants? 106. Ah, em 606. No, no. Ja D'acordo. Per plegar, ja. Sí, tant. Aquí, l'any que ve. <laughs> digues, digues. No. 106, segon el Salom, amb 102, i tercer el Rins amb 88. No sé qui va cinquè. Digues. Alex, Alex Marquez eh? Molt bé, eh? el germà del Marc Atenció que aquest també promet, eh? també promet. El primer any, a uiteu on ja, eh? També promet. Amb moto 2, pues Scott Redding s'ho està creient S'ho està creient Scott Redding eh, Fins ara jo donava favorit Clarament a Paul Espargaró Però no sé què està passant a l'equip 20 No sé si són els 40 principals o què que els estan patrocinant Però no està portant sort la ràdio dels èxits Eh, no tenen sort, ni Esteve Rebat ni pols Espargró de cara a, a, a aquestes curses últimes que estem disputant són molt, molt irregulars, massa eh? irregulars la prova està en que Nico Terol no està fent un, un campionat gaire gran i està allà es que eh, digues, digues al Mundial, Redding té 101 punt sí. i Terol 58, o sigui 43 punts de per això us ho s'ho està creient Scott Redding eh? va guanyar Scott Redding per davant de Nico Terol i eh, la tercera posició va ser per qui va ser? Ho tens aquí? No, no ho jo no la tinc la no tercera tinc. posició students no, no Bueno, di que el Pol Espergova va va ser quart i que el Esteve Rabat 17 molt malament, diu com us deia el equip, el 20 molt malament, malament. Sí, sí. malament. És va, sí, caigudes, eh? també han, eh? que ja anava líder, va perdre i com deis, el mundial és eh uh, per Reading amb sent un punt, segon el Toro amb 58, llavors el Rabat ja ve quart amb 55. És i... que si Steve Rabat hagués fet una bona cursa aquí, haguéssim nat més bé, també sí i al pol quin posició està? 5 amb 54. O sigui, 5è Serà quasi la segona posició, perquè entre la segona i la 5 hi han 4 uh -huh. punts. I, i també dius-ho doncs, eh, a MotoGP, eh, gran cursa a MotoGP, la sortida de d'Dani Pedrosa un cop més eh, fulgurant, però Jorge Lorenzo el va passar, el va passar curiosament i a partir d'aquí va ser un coustou coust d'Dani Pedrosa a Jorge Lorenzo fins que el, de, el castellà se li van acabar les gomes, se li van acabar les gomes i ja no va poder seguir el ritme de de Jorge Lorenzo. Eh, Marc Márquez va adelantar Dani Pedrosa, va anar per terra i devia dir que no s'ho creia, perquè tercera vegada que cau en aquell Gran Premi Marc Márquez, en el Gran Premi de tercera vegada que cau, i bueno, el Mundial s'aprita, eh? Com deiem primera victòria de la tercera, de Jorge Lorenzo, seguit de Dani Pedrosa i de Carl Cratchlow. I el Mundial, Josep? Bueno, primer Pedrosa amb 103 punts, mm -hmm. Uh, segon Lorenzo 91 i Terceio Beomark amb 77 que està molt bé... tot i que si no si no s'ies caigut, no que no no no no no més amunt. I l'últim repas d'avui, doncs, evidentment és pel Rally d'Acropolis, el Mundial de Rallies. Recordem, primera victòria de Jean-Éric Lagard, no va guanyar UGE, però va guanyar un Volkswagen. Va guanyar Jean-Éric Lagard per davant de Dani Sordo a 150 i de Thierry Neuville al primer fort. Un podi molt maco, eh? un Volkswagen, un Citroën i un Ford de, del del Per tant, un podi molt maco. que va ser un per eliminació va caure Ogier primer dia, Irboni no es veu també el segon dia va ser més a controlar, i sort d'en aquest cas el que va dir doncs és que no entraia una lluita amb la bala perquè el que havia de sumar punts, ja que hem de veure Irboni, que va quedar vuitè eh, i OG de zè, però Ogier això sí, atenció, Sebastián Ogier ha guanyat tots els power stage de tots els ratlls que s'han disputat fins ara, o sigui, els tres punts extras que autorguen el tram final, els ha guanyat tots, tots, tots, per tant no sé si arriba a la final que... Que, que, es, que es motiva eh? I Bueno, vols que també hi ha totes les curses menys aquesta menys, menys aquesta, i que... aquesta i alguna altra, sí, sí, alguna sí, altra dir... Com tenim el Mundial, Josep? Uh, OG primer amb 126 punts 52 més que el Gerimari Lampala amb 54 uh -huh. Tercer l'OEP amb 68 uh -huh. només ha corregut dues o 3 3 amb 68 i és tercer, eh? imagineu-se Irbonen quart amb 61 <ríe> És espectacular sí. I el Sordo 6 47 I dius uh, que m'he descuidat La setmana que ve Gran Premi de Catalunya Perol de motociclisme Ampli resum per tancar la temporada aquí i la pròxima del Mundial de Ratlles del 20 23 de juny però a l'entrevista amb Josep Maria Membrado parlem d'una cosa interessant eh? ahir es va presentar el Ratlle Rat Catalunya de Costa Daurada amb, amb novetats interessants per exemple, trams de nit wow. en, en parlem a la segona edició molt bé, fins ara Albert doncs fins ara Aires. sopla no, no soples Sóc... no tenim temps de bufar perquè se'ns fa molt tard Jaume, sí que tenim temps de parlar de l'agenda del futbol tot seguit acaba l'agenda del futbol la segona part del motor on hi ha l'entrevista interessant amb el Josep Maria Manbrado Jaume, doncs com d'ell, en futbol, quarta catalana grup 1, aquests ja fa unes quantes setmanes que van acabar i repassarem la classificació dels equips de la comarca tot i que va ser una, una classificació que va encapçalar i que pujarà el Navàs Club Esportiu a la, segon, a la tercera catalana amb 69 punts segon el que jugarà la fase de promoció és el Castell nou Unió Esportiva amb 67, dos punts menys que els de Navàs um, a la tercera posició trobem Jaume ara? ara, ara a la, Merda. a la quina ei, posició, ei, ei, ei. Quina posició? a la quina posició a la tercera posició aquí. la tercera olé, olé. El Borreig. Club esportiu B amb quants punts? Punts... No, 58. 58 punts de partits jugats? 28. Partits guanyats? 18. Partits empatats? Okay. I partits perduts? 6. Déu-n'hi-do, una gran temporada més? Sí. O una gran temporada? Una temporada més? El <ríe> Club esportiu Borreig B amb... El Vila... El Berga, perdó, l'equip de la capital. El Club esportiu a, quina, a quin lloc va acabar? 6è 6è, quants punts? 49 uh, De partits jugats, quants? 28 Els mateixos que tots No passa com el bàsquet guanyats? 16 Sí, t'ho ha dit el jefe Doncs pues vinga, afanyem-nos, eh uh, Perdó, Jaume, què estàvem dient al Berga? Que n'havia guanyat 16 de partits 16 empatats? No Empatats, 1 un. un i perduts? Perduts, 11. 11, molt bé, sisena posició pel Berga Club Esportiu. L'equip de la capital, el Vilà de Club Esportiu, que va acabar quina posició? 10è. 10è, -e. quants punts? 28. Quants partits va jugar? 28. Guanyats? 8. 8. Empatats? 4. I perduts? 16. Uh, un altre equip del que tenim de aquí, de la, del Baix Berguedà, eh, el Cacerres Club de Futbol, que va acabar quina posició? 12è. Amb uh, quants punts? 25. Partits jugats? 28. Guanyats? 16. 16. Um, no, Ai, sí, sí, perdó. 6. Empatats. 17. No, no. Està, Ai, està, 7. estàs fotent un 1 amb tots, eh? Un 1 davant, sí. eh? I ara sí que li pots fotre l'1. Quants de perduts? 15. Doncs eh, aquest, el que serà el de futbol que va acabar la dotzena, posició amb 25 punts. I l'últim equip de la comarca, el Berguedà, que tenim aquí en la quarta catalana, és el... Montmajor. Montmajor, futbol club que va acabar... 14. Quants punts? 17. Partits jugats. 25. Ai, 26. Com, sí, 26. Cursim com el bàsquet, eh? Em sembla que n'hi falten dos per jugar. Um, guanyats. Guanyats, 5. 5. Perduts. 2. Perdó, empatats. 2. I perduts. 19. <ríe> doncs aquí tanquem uh, aquesta classificació de la quarta catalana, grupu. Anem a repassar ràpidament la tercera catalana, grup 7, 34ena jornada. No, jo ja m'estic liant. Ja s'ha acabat, s'ha va acabar la setmana passada. Amb una classificació, amb una classificació... Perdó, de la quarta catalana tenim una coseta per dius, eh? La Copa Bages-Bergadà disputa en triangular. La primera edició de la Copa d'Al·legació Bages-Bergadà la jugaran aquest matí els equips de l'Avinyó. Salla, Manresa i Valls de Torroella en format triangular, 45 minuts per partit des de les 10 del matí al camp municipal de Vinyó, obriran el foc a Vinyó i la Salla de Manresa. Això perquè fa la quarta catalana. Uh, la tercera catalana, doncs la tercera catalana tenim que una classificació que es van endur Súria Club Esportiu, que va acabar lògicament, ja home, si se la va endur... Primer. Primer. Quants punts? 73. 73 punts, uh, curiosament, els mateixos que té el segon, sí. el que va ser... 30 ah, no, al segon, el Marganell. El Marganell que jugarà a la promoció de Cens sí, a Sitges. Sí, eh? va quedar segon. Va quedar segon el Marganell, eh? però jugarà a la promoció a Sitges. Eh? El Súria doncs, el Súria celebra avui el títol de Lliga i la El Súria celebra avui el títol de Lliga del grup 7 de la tercera catalana i l'ascens de la segona catalana que va aconseguir el cap de setmana passat. A dos quarts de set de la tarda es farà un homenatge als jugadors del primer equip i als seus aficionats al camp municipal. A les set tindrà lloc una recepció oficial al Saló de Sessions de la Casa de la Vila i a continuació la plantilla recorrerà, com Déu mana, als carrers de la vila amb una rua. El Club Esportiu Poreix, que també formava part d'aquesta tercera Catana Grup 7, que va ser va fer una bona temporada Però que no va, no va acabar de, sí, Es va de... quedar com diuen a les portes Es va quedar a les portes va acabar Jaume precisament eh? Ta, va, va quedar tercer amb 67 punts Però després del suri del Marganell Va acabar el nostre porreig club esportiu Amb 67 punts com deia el Jaume Quants partits jugats? 30 34 eh, Guanyats 19 Empatats 10 Perduts 5 Molt bé, després tenim l'equip de la perla, eh? el Gironella, club de futbol atlètic B Que va acabar, ala? Va quedar setè i amb 55 punts amb 55 punts, partits jugats 34 Partits guanyats 17 Partits empatats 4 Partits perduts 13 Tenim llavors un altre representant del Berguedà, que és... L'Ulván L'Ulván Club Esportiu, que va acabar, quina posició? 13 13, quants punts? 40. De quants partits jugats? 34. Quants partits va guanyar? 10. Empatar? 10. Carambes, eh? Quins números més macos. I quants en va perdre? 14. 14. Ja parlarem només de l'últim representant del Berguedà, eh, Jaume, ens deixarem sí. els altres. Qui és l'últim representant del Berguedà? El Sant Salvador de Cercs. I que ja feia dues setmanes que abans d'acabar la lliga, que estava ja en, en llocs de descens i per tant baixarà a la quarta catalana una altra vegada, grup 1. Eh? Um, quina posició va acabar el Sant Salvador de Cercs? 17è tot i fer una bona temporada però eh perquè li van prendre molts jugadors bons de la, de la, amb els quals va pujar va encendre de categoria el prendre aquests jugadors va ser eh, molt difícil de trobar d'altres jugadors i per sofrir-lo tot i això va fer una gran temporada com deia Jaume 23 punts en quants partits jugats? no els punts no els he dit, ah, doncs ja els he dit jo 23 punts en total va aconseguir però ara Jaume us dirà de quina manera els va aconseguir en quants partits va jugar? 34 eh? quants en va guanyar? 6 Em va guanyar 6 Em va empatar 5 I em va perdre 23 Molt bé Per tant, a Sant Salud de Cercs, club de futbol, la temporada que ve jugarà a la quarta catalana grup 1 segona catalana grup 4 34, no, 34 na jornada estic igual, la 34 na jornada va ser l última, però ja es va acabar la setmana passada ja ho repassarem, doncs, per tant, la classificació d'aquesta segona catalana pel que fa al grup 4 tenim que una classificació que va encapçalar el Sabadell sí, va quedar primer i segon altona estàs content, eh, el Sabadell Club Esportiu B sí. eh? el B, el segon equip amb quants punts? Amb 72. 72 punts i segon. Altona amb 67 punts. Altona amb 67 punts. Molt bé. El representant l'únic representant Berguedà que tenim aquesta categoria És, era sí. el giroronia. El Junior Club de Futbol Atltic el que sí. fa el seu primer equip a quants punts? 51. i va quedar 7è. I va acabar exacte 7è. Quants, uh, quants punts? 51. Uh, va jugar? Quants partits? 34. Eh? Empatar? 14. No, no, va jugar, perdó, guanyar? 14, no? Ah, estic repetint tot o què? Sí. Ah, és que tinc la senyal que em ve... ve sí, Això amb... que jo em confon com un 9 amb un 19. En sí. 5, 5 segons més tard i després pues, m'arriba més tard i dic, estic demanant el mateix que has demanat fa 5 segons. Uh, empatats? Empatats nou I perduts? 11. Ja ho sabeu, Gironella, que va, que es, que va quedar setè aquesta segona catalana, grup 4 sense problemes uh, anem a repassar, no sé si fiquem música va, fiquem música, perquè és que si no eh? Fica'm una mica de salsa en els músculs. Nos agrada la salseta? una mica, eh? Sí. amb aquesta etapa de musclos que ens arribarà ara eh? precisament repassarem l'última la primera catalana, grup 1 34a jornada i última <ríe> no, ja es va acabar, ja ja es ja es va acabar <ríe> Amb una classificació que des del primer moment... No, no, no, tant no, eh? Va liderar el Cerdanyola del Vallès amb quants punts? Va quedar primer el Cerdanyola amb 73 punts. Sí, sí, i amb bastats punts de diferència, eh? Perquè el segon, que va ser el... El mes nou. Quans em va sumar? Va quedar segon amb 56 punts. Imagineu-vos, eh? Un va, va guanyar 21 i l'altre en va guanyar 16. Però... Sí, clar, el vuitè va ser l'Avià a un 46 punts, una làstima. El tercer, exacte, el vuitè va ser l'Avià Unió Esportiva. Sí. Oi, en quans punts? En 46. Maiò, a 10 punts del segon, eh? A 10 puntets. Sí. Va fer una gran temporada a la primera part, eh? la, la segona no part tant. estaríem parlant, estaríem parlant d'un altre, mmm, d'un altre color, eh? De que se... bé estaria segona, segona B. No. L'Avià, sí, no vull dir si hageus si Pujat. No, no. Sembla que ah. pujaria per la tercera. No sé quina categoria ve després. Sí, en veritat, tercera, tercera. La tercera, alguna tercera, alguna cosa així, o, o alguna cosa rara, eh? Sí. Que vam fer canvis d'això, i com que no hi tenem res, nosaltres, nosaltres diem el que ens dius, que ens posen a la web, eh? Doncs això, l'Avià que marxa, va acabar la temporada en vuitena posició, 46 punts. De quants partits va jugar? L'Avià, 34. Bleh. Quants va guanyar? 12. 12. 12, em va empatar 10, i em va perdre 12. Doncs molt bé, tanquem ja el futbol, i anem a la segona part, molt de pressa, del motor. Mm, bueno, només ens queda una hora pel, per les una hora, dues. Sí, una, una hora per anar Ens queda Jaume, una hora. Una hora ens queda, sí. Una hora, Jaume, sí. Bueno... Doncs, eh, mentre se'ns espera el convidat que tenim a l'altra banda del fil telefònic, que estem a punt, ens esperem que no, no se'ns pengi el telèfon avui, que ja seria el colmo del colmo, eh, Mariona? Mariona? Mariona, s què? Si se'ns penja el telèfon ja seria el colmo del colmo. El què? Que se'ns pengi el telèfon. Si se'ns si pengi el telèfon? Sí, ja s'estàs se penjant tu, s'ha penjant l'ordinador i, i et pengem tots. Bé, bueno, no, no, no, abans que, de parlar-nos amb Liam el que volia el... dir és que uh, avui tenim la sisena prova del campionat de, de Superbikes, el campionat del món de Superbikes, al eh, circuit de Portugal. Val? Avui eh, Superpole i demà les dues curses, Uau. a les 11 i... A les dues, en la que, doncs, bueno, doncs, que tenim I, a Carla Aixeca una mica perdut allà en la classificació. En quin canal podem seguir aquesta cursa? No ho sé, no ho sé, perquè és que em tenen perdut. Un any ho fan un canal, l'altre el fa l'altre, l'altre no el no sí, no si fan enlloc. Cinco, eh. Sí, busca, busca. Jo, jo hi vaig buscar el tennis i vaig trobar el 4. No ho sé. <laughs> sí. Van dir, eh, fan el Roland Garros per la tele. A quin canal? No ho sé, busca. Oh. I vam trobar el 4. Fa uns dies el feina l'Ener, si sembla, no? Sí, no sé, no sé. sí, sí, no, fan, no sé, tu, no, fan, no sé, tu. No. és un ca... sí, caminant, com que n'hi ha pocs ara sí, sí. de canals, en un moment has fet. Sí. <ríe> <ríe> bueno, serietat, Josep Maria Membrado, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Josep Maria, estem molt contents de poder parlar amb tu ara que estem acabant ja la temporada, i, i aquest any encara no havíem pogut parlar, i de cara doncs, a la propera temporada, que ja haurà començat tot una altra vegada, fareu un, un petit parèntesi estival. I, i tornareu a doncs, estar molt content de poder parlar amb tu abans de, abans de plegar i doncs, que, que la gent sapigués com, què fa el Josep Maria Membrado aquest any què estàs fent Josep Maria Membrado aquest any Vés, el català de ratlles estem fent eh, vull dir, fa poc que va començar i bueno doncs a tornar a aconseguir doncs, poder córrer aquesta temporada aquí al català de Ralles i intentarem fer el Catalunya Costa Daurada com l'any passat, més o menys repetir el programa de l'any passat més o menys faràs el mateix que l'any passat però això sí. sí eh amb un cotxe diferent Sí, ara, doncs, la setmana passada ens doncs, van poder canviar de màquina, ara sembla, doncs, que aquí, doncs, els ratllis dominen els porxes. i, bueno, doncs, hem pogut estar de, de sort, doncs, amb l'equip, doncs, poder canviar de cotxe. Hem passat del Mitsubishi, doncs, ara sortirem un Porche a partir del ratll Osorba, que, a més a més, doncs, és un ratll de casa, un ratll conegut, i, bueno, doncs, els trarem aquí, farem unes miques de testos i a veure si, doncs, som capaços de fer aquesta màquina, perquè és una màquina doncs, molt més potent que la nostra, molt diferent. És un cotxe amb tracció darrere, que dona tota la potència a darrere. Serà complicat, però abans bueno, em diuen que el que ve de gust no mata. Eh? Doncs... Aquí, aquí a l'estudi, Josep Maria, fan amb les mans, uf, uf, amunt i avall, ho han dit, tracció darrere, la gent ja disfrutarà, eh, els trams. <laughs> és un cotxe sí. per fer disfrutar. I bueno, és, un de terra... és un cotxe, és un en... Sí, sí, digues. Que és un cotxe molt espectacular, un Porsche, ja, doncs, parlem d'un Porsche, ja és un cotxe de, de carrer, que és molt maco doncs, veure-lo en carreres doncs, amb el seu soroll i el, el tipus de cotxe que és, és un cotxe molt espectacular, això sí si que és veritat. Ah, que sí. Doncs uh, um, estàs uh, fent el campionat de Catalunya Asphalt i el campionat de terra. Amb el campionat de terra també prens per amb aquest cotxe? No, no, no. Eh, no és, seria ja, complicat, molt, no, amb, amb aquest cotxe? cotxe? Sí, sí. Sí, Bé, a més a més seria un cotxe doncs, que ficar-lo en camins d'aquest cotxe que ha de seria un pecat, eh? Per <ríe> Perquè, tant, van... eh, Josep Maria, eh, en terra faràs el Mitsubishi i el sí. Porsche pel Asphalt. Escolta'm, i la pregunta del millor, eh? I el Rally Catalunya en què el faràs? Perquè, esclar, i i terra. Sí, <ríe> sí, <ríe> ja es fa l'Iterra. Sí, sí. Però tampoc no podríem córrer amb el Porsche a Catalunya. <ríe> ja, ja. És un cotxe que la FIA tampoc no li vol, eh, no, no té les especificacions FIA per poder córrer, que tampoc no podríem sortir encara que hi Però, bueno, eh, sortirem amb el Mitsubishi, eh, doncs, eh, és un ratll que tan sols pogués ser allà la sortida, i és un gran que per mi, és una cosa espectacular, eh, no, no per mesurar-te, però per estar entre mig dels millors del món, eh, bueno... Clar, ja, és, és, ja és un eh? premi, eh? I tant, que sí, i tant, i tant. Uh, una cosa, Josep Maria, um, el fet que potser, no sé, s'ha perdut la nostàlgia dels ratllis d'altres de, anys, i potser uh, que tornat aquests cotxes que fa uns anys ja havien estat i havien triomfat, ha tornat aquell interès als aficionats que potser s'havia portat una miqueta amb tanta tecnologia i el wall Car mateix hem passat de, de, de, de canvis automàtics a canvis manuals altra vegada, canvis seqüencials. Torna enrere, eh? Vull dir, eh, com, com dius, eh, de tanta evolució i tanta tecnologia que hi va, d'aquí doncs, via doncs, l'estan baixant una mica, fan anar més mecànica, diguéssim, i torna una mica el que era abans. L'essència. Eh? Sí, el, el que passa que el feeling de, de, la, de la gent al rally no l'acabem d'aixecar, aquesta costa. Eh? Jo recordo de petit que doncs, havies anat de nit amb foc a les coretes, amb gent esperant hores, plovent, ah, sí, tot. Sí, hi havia un ambient que molt diferent. Ara no, no hi és això que hi havia abans. Eh? No sé si és a causa del futbol o del que és, que hem perdut molt del motor. El uh, no, no, que hi havia, el que havíem sí, discutit sí, sí. això anys enrere, no, no hi és. I això que no és. nosaltres és un país que sempre ens hem criteritzat doncs, per, per a mans dels ratis, per amants de, de, de, del motor. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, parlant del Ratlli Por... Catalunya, eh, prendràs part del Ratlli Catalunya, com has dit, ahir va presentar l'itinerari, i, bueno, eh, tot... To, ha canviat una miqueta, diguem que hi haurà trams nocturns, és interessant, la sortida sí. de serà des de Barcelona, i hi haurà trams nocturns. Ho veus bé, això? Bueno... Eh s'ha fet per abridir costos, perquè doncs, també el mundial de eh, senten doncs, la, la crisi i segons es parla doncs fet per per per abridir costos. Doncs s'ha realitzat tot en 3 dies, el primer dia doncs una mica més curt, les parades de Barcelona l'any ha passat vam sortir i que és un espectacle sortit de la catedral. Sí, va ser un gran èxit, doncs, no? doncs, Sí. I, esclar, l'empresa es va sortir amb un dijous, després va començar la carrera amb carrer divendres, però, esclar, doncs aprofito el sortir el dijous i el mateix baixar cap a Tarragona i aprofitar i fer tres trams i cap dormir, i després ja serà un dia menys, dissabte i diumenge. Clar, eh, s'ha fet per aquest tema. Jo penso que, bueno, que per l'aficionat, sí, perquè també pujo una mica més cap aquí dalt i al ratll, i comença de Barcelona, doncs el mateix baixar, doncs se'n vas cap i volar de fer un tram, i, bueno, vas baixant fent centremets, sempre diguéssim. Clar, serà un dia menys... I... Els costos sí que baixin molt més, això sí que és veritat. I és important avui en dia en el, sí. en el, en el món dels ratllis. Bueno, doncs veurem, sí. veurem per què aquest ratll a Catalunya, doncs com dèiem, el divendres es faran 3 trams, el eh, seran el de Carol, Montmell i Riu de Canyes, déu nhi -do, dos trams molt ràpids, el de Carol i el de Montmell, només sí. de començar en plena nit doncs seran molt ràpids, i el dissabte tindrà 5 trams, que acabarem a la tarda eh, al passeig de Salou, que l'any passat va ser un gran èxit, eh? aquest sí que va ser un èxit d'espectadors, però... Total, va ser, va ser un gran èxit El que dèiem, concentrar una miqueta més uh, la prova, i tu, doncs que continuïs participant en aquest campionat de Catalunya seguirem molt atentament les evolucions d'aquest doncs, ratllos Osona, Critem de Berguedà 2.000 viratges, etc. ja saps que aquí el motor ho portem a les venes, pràcticament, eh? I que sigui seguim Gràcies, carrera a sí, sí. carrera. L'únic que, com t'he dit abans, eh, no hem pogut veure la classificació oficial d'aquest Campeonat de Catalunya, però tu mateix ens has dit doncs que marxes entre cinquè, sisè, en posició, que no ho saps sí, perquè has, em... han de fer alguns petits retocs d'algunes proves. Sí, hem eh, no, tingut algun problema, alguna prova, i com que la classificació doncs, després es compta en resultats, d'això, de moment estem a la meitat, a, mi, a mi... Tenen moltes proves i poden passar moltes coses. Eh? De estem contents de quan estem i ja a veure com acaba tot a final de temporada. <ríe> doncs moltes, Maria, molta sort. Nosaltres marxem de vacances, però hi tornarem i ens tornem a veure, eh? Ens tornem a veure abans del ratll Catalunya. Gràcies, però, Maria, molta tinc... sort. Bo bones vacances i gràcies per tot, eh? A tu, a Adéu, que vagi bé. Doncs, fantàstica entrevista, sempre ens agrada, és un pilot molt agradable. Ha guanyat nou vegades al Campionat de Catalunya, Mariona. Eh? 9 vegades al Campionat de Catalunya de ratllis. No, uh, no 9, 9, sí, no ho pot dir tothom. Eh, engega els monoplaces, Pep, perquè ens anem cap a Montreal. Allà s'està disputant, ara no, d'aquí una estoneta, el Gran Premi de Canadà, no, no. on seran els tercers lliures. Recordem, ahir eh, dues sessions de lliures, atenció, el temps a Montreal està plovent, per tant, es presenta un cap de setmana en pluja altra vegada, no pas amb aquest tricicle que tens de fondo. <ríe> hem pogut anar a la reja aquí Pep, aquest, aquest, eh? ja només falta el 6002 <ríe> uh, com us deia, ahir dos sessions de lliures la primera sessió sota la pluja, eh, una intensa pluja uh, bueno, Adrià en Sutil va dominar i segona sessió que va una miqueta més ja en sec ja va deixar les coses mica més clares uh, es van dur el millor temps Fernando Alonso a 12 mil·lèsimes del Lewis Hamilton i sembla l'altre cop que Mercedes està abocada a aconseguir una nova poli jo, bueno, dir-te abans de tot que Força Índia de quin parell d'anys, oh, sí, no sí, han pujat molt, eh. Bis a que no el trobarem, potser sà com el Rebú. Han pujat molt Força Índia des de fa uns anys enrere, unid de veure l'evolució. Com aquest programa hem pujat, eh. Si mires uns anys enrari vas mirant ara, han eh, eh, pujat, no, però Força eh, sí. bromes, Força Índia ha pujat moltíssims. Ha pujat moltíssim. Jo crec que el ritme de els rimes més bons els tenen Ferrari i Rebú. Uh, per davant, evidentment, de Mercedes uh, Arrima de cursa, pel que es veia ahir Continuen sent molt lents els Mercedes Però, oh, espera, perquè uh, fent aquell test Potser no juguen les cartes ja, ah, sí, Això també, eh? El test de Barcelona Els que, que no ho sapigueu, Mercedes va fer un test D'una miqueta estraper-lo a Barcelona uh, Aquest és la ha ajudat a millorar Però no era un test permès de... eh, La FIA no els hi va permès no, O sigui, no és permès per la FIA Per tant, veurem què els hi cau Es parla d'una multa milionària Es parla d'una sanció a carreres No crec que treguin punts No crec que treguin punts perquè no els interessa la FIA, tampoc, però sí que treure calés a l'Eccleston va omplint a Suïssa els mercats, vull dir que, per tant, no... Veurem. Eh, anem a repassar, recordem, avui tercera sessió d'entrenaments de lliures a les 4 de la tarda, 10 del matí a Canadà, a Montreal, al circuit Gilles Villeneuve, i eh, demà a, a la tarda, cap al tarda, ara en parlarem la qualificació, però abans repassem les característiques d'aquest circuit, que es diu Gilles Villeneuve, en honor al pilot eh, canadenc, i que el va fundar Josep. El 1978. No sabem què ho va fundar. Quants grans premis s'hi han disputat? 31. Quina longitud té aquest circuit? 4,361 km. De curbes n'hi han 12. Quantes de dretes? 6. I d'esquerres? També 6. Per tant, 6 i 6. De voltes en fran els pilots? 70. I la volta ràpida l'hostenta? Reuvens Barriquela amb un 1,136. Diusa que té dues zones de DRS que és molt exigents pel fren aquest circuit, és molt i molt exigent per fer una recta molt llarga en la que hi haurà deplantaments aquí. Segús dic jo, veurem adavantaments i dels bons, eh, molts. I la velocitat punta és el que conta, com us dic. La distància total del circuit són de 305 km, quan de fer els pilots uns 270 metres i els horaris somi. Uh, la Q, Tercers és... lliures, avui hem uh, dit a les sí. 10 a les 4 hores uh, catalana a la, a la qualificació La Q serà a les 7 hores catalana Sí, uh, La Q2 serà a les 7.25 hores catalana uh -huh. I la Q3 a les 7.50 hores també catalana Però si dieu a la pole, a les 7.55 eh, calvareu la pole eh, Més o menys I demà la carrera? A les 8 hores catalana Atenció, estigueu al cas, a les 8, com un partit de futbol, eh? A les 8 hores catalana ja està a veure i s'està. No es move, són les Escolta per versar s'ha posat l'ordinador, encara no hi he fet pas molt malament, no. Estàs veient perquè ens ha sortit del cap de dins, tres. Don's Benga. Fluencia una cançó d'Elvis que tingia per el mòbil. Tot fals. són les 11, passen 11 minuts de la. Estavem molt romàntics. De les dues. Eh, i cantant. recordant, no aquesta cançó, que sempre es despedim, la tercera matinal de Motors del Foc, això serà demà a partir de les 9 del de matí a Gironella, eh? Um, si no plou a la plaça Estació si no, al local del blat, ja ho sabeu tiquet sencer, tiquet complet que entre l'esmorzar a la ruta la, dos aperitius i a més a més tot amenitzat amb iCountry només tan sols 7 euros no, està bé, eh, tot plegat, eh costant, això, de l'esmorzar i jo dius que tota la no setmana ja? que ve tenim campionat de Catalunya de motocross aquí a UBAN i que Prats de Lluçnès es farà una nova prova del trial social del Berguedà i que per tancar la temporada esperem tenir una entrevista d'alt nivell, eh un membre de l'equip Volkswagen Motorsports del Mundial de Rallis. Un membre? que Quasi res, no? El membre... Un membre important, eh? Un membre important. Doncs, de l'evolució del cotxe. Així ens despedim fins la setmana que ve, l'últim programa de la temporada. Uh, fins llavors, molts petonets i a... I Mariona de Pell, molt WhatsApp. Adéu!